Baga horre, Ruper, ordorikarekin gara, e, bere azken lan hariburuz e, setasunzon baitzen ukaiteko e, politia baita, e, atzeko lan horren berri ere ukaitea, eta Ruper, maitasunaz, eriotzaz, bakar daudeaz, bizipozaz zeren mintzo zara? Bai. Normalean egi nire kantuak en, izaten dute joera narratiboago edo kontakizunak emaite aldera. eta diskoago agian beste alor batzuetan sartzen da. Ez takite ez dut izaten naburu taktiko bat, bazu astapenetik ez dut pentzen no, disko egin behar dute onela edo a baizik eta arian arian e, ateratzen dena, Eta, se esango dizut uste dut kantuek beti maitatu ituztela gai horiek. Eh? Maipatu itu zunguziak eta beste batzuk hoiek baitirak izakiaren gora berak. Eh? Maitasuna, gorrotoa, alaitasuna, eh? tristura, eh? malurra, eh? hoiek dira kantuen gaiak. Ze astu naizenuker, zei hurere. Prentxan irakurri dugu, zure lana plazaratu eta e, zuk esan da esateko behar batetik e, abiatu zela nola diskaren e, prozesua edo. E, Beti hori hori izaten da. Nik uste takitzein dan arrazoia banenki, baina ez dakit e, zailada jakiten zer dauen E, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara kantu gintza, da. gizakiak beti egin duen zerbait da eta nik batzuetan pensatzen du nire kasuan e, behar dudala lagungarri zaidala hene barrua hene e, barnea pixkat, e, antolatzeko bakizu e, eta Denok, barruan duen kaos, kipiori, pixkat eh, txukuntzeko. Ta ezin aztu zuzenekoak, eh? zuzenekoetara begira jarriko gara orain, lehenengo aurkezpena edo esango genuke bilbon egintzen nuela? Ez egiteko daukat, oraindik hau da, ogeian, kafeantzokian, eh? e, e, kafeantzokia zabaldu zenetik urtero-urtero jo izan dutan, eta... Eez nuen gald nahi hau, e, nik asmoan nuen urtarrilan asteko zen eta azukreko eskorrarekin asko ibili garaun hite emanaldie egin ditugu osatu ditu Euskal Herrian eta kanpoan ere bai. eta nahi nuen tartetxo batutzi baina domaia zen lastimea zen galtzea Bilbokoa eta hogeian dut. eta gero e, ditut hiruburuak hiruña, e, Gaiarren antzokian, Donostia, Victoria Eugenian, eta gasteiz ere bai, jimila zen. Eta bitartean hasiko naiz nire oiko kantaldietan, el horrio, eta bueno, iaiparraldea udaberria aitzinetoriko naiz. Ba, hortan utzeko dugu, e, gaurkoan gure solasaldia dutzen zaizu eta lehenengo kantoarekin boro bilduko dugu gaurkoan. Gure zaioaz. Hau da, giltz gordea. Eh? Beti lanak izaten dira lehen dabiziko kantua zein jarriko. Eta giltz gordeak hartu zuen tokia, eta hola xe, mil esker. Eh? Hau da, lurrean etxanda, mil esker. Eskertzen. Gildirik oroldioari begira entzuten dira galdidi gordo dio ari begiranao eskila gero eta urunao